Počúvajte, premýšľajte a hľadajte na YouTube a na slobodnom vysielači pod názvom Politolog bez diplomu. Dnes to bude naozaj dlhé, ten pretlach informácií je strašný, ale veď vy môžete počúvať cestou do práce, z práce alebo cez víkend pri prácach v záhradke, kde budeme orezávať stromčeky, Budeme rozmýšľať nad tým, aké sadenice budeme pripravovať a nasadzovať na leto, aké potraviny kúpime do protiatomového blunkera a podobne a podobne. Takže poďme na to pokojne a hlavne pohodlne sa usadte a poďme na to. Ak ste videli to video, kde sa Zelensky vyhráža Orbánovi likvidáciou, tak to malo byť akože vtíb, ale nikto v miestnosti sa po jeho výslovení ani len neusmial. Čo sa to vlastne stalo? Zelensky vyhlásil, že európsku pomoc Ukrajine blokuje jedna osoba, a tou je Orbán. Pričom mu adresoval poriadnu výhrážku, keď povedal toto. Dúfam, že jedna osoba v Európskej únii, Viktor Orbán, nám nezablokuje 90 miliard eur, alebo prvú tranžu a ukrajinskí vojaci dostanú zbrane. V opačnom prípade poskytneme jeho adresu zástupcom našich ozbrojených síl, našim chlapcom, nech mu zavolajú a porozprávajú sa s ním vo svojom jazyku, povedal prezident Ukrajiny po záruke. Ďalším škandálom je odhalenie Zelenského výroku ku príčine zastavenia toku ropy do Maďarska. Zelenský sa priznal, zastavil ruskú ropu, aby Orbán nevyhral voľby. Áno, počujete dobre. Aj počas vojnového konfliktu na Ukrajine Zelenský si našiel čas riešiť maďarské voľby. Geniálne. Stratégia na 5 hviezdičiek. Sám to povedal do kamery bez hamby, bez zahváhania. Zabíjajú nás a my musíme dávať ropu Orbánovi? Nie. Pretože je chudobný a bez tejto ropy nemôže vyhrať voľby. Takže sumarizujeme. Krajina v aktívnej vojne používa ropovod ako politickú zbraň v cudzích voľbách a lídrom Európy to oznámil osobne ako správny demokrat. Nečudujte sa, že Orbán tancuje. Zelenský mu dal najlepší predvolebný darček. Mučeníctvo zadarmo. Toto nie je vojna o slobodu. Toto je šach na kontinente, kde figurky sú ľudia a ropovody sú zbrane. Našiel som to na SK Sloboda prejavu. O čom to teda dnes bude? Povieme si niečo o teórii konšpirácii z pohľadu súčasného diania a potom prejdeme na úvahu vrcholná rasová vojna od Jána Čarnogúrskeho. Krátko sa pozrieme na blízkovýchodný konflikt v číslach, povieme si aj o odtajnených dokumentoch a svedectve operátora CIA, ktoré popisuje nasadenie infikovaných kliešťov proti kubánskym pracovníkom na Trstine v roku 1962. Tu je najmä zaujímavá reakcia umelej inteligencie ktorú som požiadal o preklad tohto z angličtiny v podobe Gemini v mojom počítači. <laughs> to uvidíte, to je naozaj sranda. Irán varuje Európu, že za mlčanie pri útokoch USA a Izraela zaplatí. Má byť spoluvinníkom nespravodlivosti. Dáme si aj zo pár krátkých agentúrnych správ najmä o spôsobe vedenia vojny na Blízkom východe zo strany Izraela. Na úvod si dajme niečo o demagógii Korčoka a o programe Král na ťahu zo 4. 5. marca. Najprv teda úvaha o programe TA3 Král na ťahu zo 4. Čo je známe? Poprvé, moderátor programu Král si zjavne buduje kult osobnosti, pretože to vyzerá, že všetko okolo domácej politiky sa točí okolo tohto redaktorka. druhé, je to naozaj Král v skákaní do rečí, v premostovaní tém, v zahmlievaní, a neobjektívnom informovaní, no a samozrejme, ak je v jeho debatách jeden politik z koalície a jeden z opozície, je automaticky na strane opozičníka. To nie je móda, vieme. To je rozkaz vedenia televízie. Poznáme to z STVR, aj z Jojky, aj z Markízy. No už teda, a poďme ešte po tretie. Úroveň včerajších hostí z PS, boli to poslanci Balášek a Jurík, je dôkazom, že do politiky sa dnes vďaka slobodným voľbám môže dostať Bárs aký sedlák Pán Valášek, hoci vieme, z akej je strany včera svojou gestikuláciou vyzeral skôr ako teplý opičiak v džungli a nie politik a pani Jurík, keby nevystupovala v televízii, iba jej rodina by vedela, aké nevzdelané tupelo nám to tu chodí do parlamentu. Hambil som sa za túto nízku úroveň prejavu, ale hlavne argumentácie zo strany opozičníkov, ktorí stále iba zo zásady kritizujú, ale ich argumenty sú prázdne ako ich hlavy. A bodka. Treba pochváliť neskonalú trpezlivosť pánov Merichera a Kejriho zo Smeru. To, čo oni vydržali, by som teda ja veru nevydržal. Ale hlavne argumentovali vecne a k témam. A teraz poďme na pána Korčoka. Toto som našiel. V rozhovore s moderátorom Pavlom Bielikom pre kanál 1 zverejnenom 4. marca 2026 sa k aktuálnej dramatickej situácii na blízkom východe vyjadril ex minister zahraničných vecí SR a neúspešný prezidentský kandidát a člen predsedníctva PS Ivan Korčok a štátny tajomník ministerstva obrany Slovenskej republiky Igor Melicher zo smeru SSD. Ivan toto vám nezabudnem korčok, sa dostal v diskusi aj relácii, kde bol hosťom spoločnej so štátnym tajomníkom ministerstva obrany, do sporu ešte aj s moderátorom. Ten mu musel pripomenúť, od čoho sa odvíjajú slovenské problémy nielen v energetike. Koncom januára nám zelenský vypol prívod našej slovenskom normálne zaplatenej ropy, pripomenul diplomatový moderátor. Ivan Korčok v relácii s siahodlho informoval o tom, ako celú situáciu vidí Zelensky a Ukrajinci. Pre nich sú slovenský a maďarský premiér podľa Korčoka Putinovi agenti a Slováci ich vraj 4 roky sústavne ponižujú. To pobúrilo už aj moderátora. No, Korčok si šiel svoje. Má bývalý minister zahraničia skutočne takú krátku pamäť. Korčok vysvetľuje, prečo Zelensky neprejavuje ochotu pustiť na miesto údajnej havárie ropovodu družba obhriadajúcich zo Slovenska a z Maďarska. Prečo? Absolutná strata dôvery. Musíte sa pozrieť na tú vec jeho očami. Vy by ste pustili do svojej strategickej infraštruktúry takých ľudí, ako sú oni, ako, ako teda dvaja agenti Moskvy. Aby vás kontrolovali, šokuje Korčok, Orbán a Fico sú podľa Zelenského tí, ktorí zastupujú záujmy Ruska. On sám by vedel rozprávať o invektívach, ktoré za 4 roky údajne museli počúvať Ukrajinci, ktorí sú vo vojne ponižovaní. Moderátor pripomína, že to, čo Korčok povedal, je ukrajinské stanovisko, my však hovoríme, že práve tí Ukrajinci zastavili to gropy, ktorú máme dávno zaplatenú. Prečo toto je menší problém ako to, že my sme im napríklad omedzili núdzovú elektrinu, ktorú potrebujú raz za rok? Tu z nás robia vývrhelo Európy za to, že sme si dovolili si vypýtať to, na čo máme nárok. To, čo je naše, argumentuje moderátor tým, že aj cez Chorvátsko by nám mala tiež naša ropa, nie ruska. tiež, že na túto ropu sme mali výnimku, pričom družba nemala byť vojenským cieľom. Za 4 roky nebol na ukrajinskom území poškodený. No na ruskom ho Ukrajinci poškodili niekoľkokrát. Vtedy sme nereagovali takýmto spôsobom. Prečo sme teraz my tí vyvrheli? Zaujíma redaktora. Mňa zaujíma Slovensko. Mňa zaujíma Slovensko, duplikuje Korčok. Redaktora. Ale zaujíma, či my môžeme dôverovať Ukrajincom. Mňa zaujíma to, či v tejto situácii, kedy predseda vlády chce dosiahnuť od ukrajinského prezidenta nejaký krok, o ktorom je on presvedčený, že je správny, pokračuje Korčok s tým, že on sa snaží slovenskej verejnosti pomôcť pochopiť veci z pohľadu Ukrajincov a Zelenského. Práve my sme tí, ktorí ich 4 roky ponižujú. Tak ohoho, pán Korčok, ako bývalý diplomat by ste mali vedieť, že zastavenie toku núdzovej elektriny je krok diplomatický, ktorým dáva vláda Slovenskej republiky jasne najavo svoj nesúhlas s obštrukciami Ukrajiny na súčasný stav v dodávkach ropy. Vy toto nechápete? Áno, je nám jasné, že vy plníte len stranickú úlohu, teda škodiť, škodiť a zase len škodiť. Na stránke Collective Evolution som našiel toto konštatovanie, že prečo sa veci dejú. Priemerný človek nemá hlboké pochopenie pre tento druh pohľadu, pretože konšpirácia bola veľmi dlhý čas ignorovaná alebo zosmiešňovaná. Konšpirácia je v tomto prípade jednoduchá vec. Sú to plány vytvorené za zatvorenými dverami, ktoré zvýhodňujú jedných a zároveň poškodzujú druhých, pričom na zakrytie skutočnej agendy sa používa lož. To je konšpirácia a presne to sa práve teraz odohráva. Prečítajte si Project for a New American Century, projekt pre nové americké storočie. Bol napísaný v roku 1997 a už rok je dôležitou súčasťou zahraničnej politiky USA a Izraela. Politici a médiá vedia, ako využiť povrchné problémy, ktoré sú reálne na to, aby skryli hlbokú agendu. Áno, mnohí Iránci sa chcú oslobodiť spod útlaku svojej vlády, ale to ani z zďaleka nie je dôvod, prečo USA a Izrael robia to, čo robia. To znamená, že moc USA a Izraela sa spolieha na to, že ich obyvateľstvo zostane v nevedomosti o tom, o čo tu v skutočnosti ide. Sem sa hodí aj toto. Izrael je najnásilnejšou krajinou na svete, kilometr po kilometri a to široko ďaleko. Spolieha sa však aj na to, že má za sebou spojené štáty. A nie je to len Trump. Ide o dlhodobý projekt CIA, ktorý práve prebieha. Toto nemá nič spoločné s tým, čo sa oficiálne uvádza. Ide tu o kontrolu USA nad Blízkým východom, povedal Jeffrey Sachs. Zaujímavosť. Kanadský premiér Mark Carney už, už išiel pomáhať Američanom s leteckými útokmi na Irán, avšak keď zistil, že vyše polovica kanadských občanov je proti takejto pomoci USA, prestal sa ponúkať. Vrcholná rasová vojna. Napísal Jan Čarnogurský. V sobotu 28. februára Izrael a Spojené štáty v takom poradí napadli Irán. Zbombardovali poradu vrcholných iránskych náboženských a vojenských predstaviteľov v Teheráne, zabili náboženského vodcu Aliho Chamenejho, ministra obrany, náčelníka generálneho štábu a ďalších viac než 40 osôb. Po celej krajine zbombardovali množstvo objektov, medzi nimi aj dievčenskú školu v meste Minab, zahynulo tam 168 školáčok. Odvtedy medzi troma krajinami zúri vojna. V USA sa tak nemôže nazývať s formálno taktických dôvodov. Bojuje sa najmä technickými prostriedkami, raketami, drónmi, lietadlami z lodí. Podľa vojenských komentárov z Ruska aj z USA obe strany majú rozdielne taktické záujmy. Najmä USA potrebujú vojnu vyhrať rýchlo kvôli blížiacim sa voľbám v USA. Irán potrebuje vojnu predĺžiť vzhľadom na povahu výcvik a výzbroj svojej armády aj potrebuje získať čas, aby dokázal prekonať izraelskú protiraketovú obranu, ktorá sa volá Iron Dome. Podľa záberov v televízii prekonať Iron Dome sa Iránu podarilo, v televízii sú zábery rozbombardovaných stavieb v izraelských mestách a izraelčania musia tráviť dni a noci v krytoch. Ozaj vedeli ste, že v Izraeli zatvárajú novinárov a berú im fotoaparáty a kamery, keď natočia, že Izrael je bombardovaný? To je čo? V Iráne je rozbombardovaných stavieb neúrekom. Sú tam zničené školy, nemocnice, iné civilné objekty. Žiaľ, miestami iránske mesta vyzerajú ako Gaza 2.0. Izrael musí bojovať na dvoch frontoch, jeho armáda vkročila aj do južného Libanonu. Predtým odtiaľ Hezbollah ostreľoval izraelské územie. Do Iránu zatiaľ na 5. deň vojny pozemná armáda nevnikla. Jednak Donald Trump truboval Američanom, že pozemná armáda nebude vo vojne použitá, čím chcel naznačiť nižšiu intenzitu vojny, jednak vzhľadom na veľkosť územia Iránu, toľko voľných vojakov ani nemá. Ale v amerických médiách prenikajú správy, že americké veliteľstvo už s pozemným útokom v Iráne počíta. Naše aj európske médiá najviac zaujíma, že pre vojnu je uzavretý hormúzský prieliv, cez ktorý dopravujú 20 až 25 svetovej spotreby energii, teda nafty a plynu. Čiže zdražie nafta, benzín aj plyn. Áno, zdražujú, ale privykajme si v súčasných a v budúcich vojnách dávať na prvé miesto ľudské životy a veci a energiu až na ďalšie. I keď, keď nám zdražie nafta, tak dodávateľia zdražajú aj potraviny a vlastne všetko. Už dvakrát v moderných iránskych dejinách zásadnú politickú zmenu privodili pouličné demonstrácie. V roku 1953 demonstrácie odstránili proti západného predsedu vlády Mossadeka, zorganizovali ich Američania a v roku 1979 Demonstrácie zasadili prozápadného šacha Rezu Pahlavýho a priviedli naspäť náboženského vodcu Chomejnýho. Izrael a Američania sa pokúsili v januári tohto roku masovými demonstráciami zosadiť súčasnú vládu, oni to nepopierajú, ale tentoraz to nevyšlo. Vláda proti demonstrantom zakročila a demonstrácie asi po mesiaci utíchli. Teraz je dôležitou otázkou, či sa Západu podarí obnoviť masové demonstrácie proti vláde. Zatiaľ sa to Západu, USA a Izrael hlavne nedarí, hoci prezident Trump na to otvorene vyzýva. V nasledujúcich dňoch a týždňoch je potrebné sledovať, ako znášajú Irán a Izrael vzájomné vzdušné údery, najmä či Irán uniesie ďaleko mohutnejšie americko-izraelské údery. Či dôjde k pozemnej operácii Iránu. Bol by to znak, že spojencom USA a Izrael nejdú veci tak, ako boli naplánované. Píše sa, že Američania sa snažia poštvať iránskych Kurdov do pozemných operácií proti iránskej armáde. Bude to rovnaký model, ako bolo svojho času vytvorenie Talibanu či Hamasu? Ako dokáže Irán udierať na americké základne a veľké investície na Blízkom východe? Ako dokáže... Fakticky preruši dopravu energetických zdrojov cez Hormuzský prieliv. Prezident Trump sľubuje, že americká armáda zabezpečí priechodnosť hormuzkého prielivu. Ako dlho vojna proti Iránu potrvá? Dotknem sa trochu morálnej stránky. Útokom na Irán, USA aj Izrael porušili medzinárodné právo. Ale medzinárodné právo už prestáva platiť a presadzuje sa sila. Európska únia je buď ticho, alebo dokonca podporuje útočníkov. Porovnajte to s opatreniami proti Rusku. Od Európskej únie je to prejav slabosti. Slabé štáty alebo zo skupenia štátov v dejinách väčšinou zanikali. Osobitne odsúdenia hodný je postup Spojených štátov. S Iránom mesiace rokovali o dohode o ohraničení vyzbrojenia Iránu. Rokovania neboli ukončené. Zároveň pripravovali spoločne s Izraelom útok a útok uskutočnili. Uprostred rokovaní americký podvod na partnerovi v rokovaní nebol prvý. V januári 2020 pozvali iránskeho generála Kassima Sulejmánieho do Bagdadu na rokovanie o ukončení vzájomných ozbrojných útokov. Po Sulejmánieho pristáni na letisku v Bagdade pri vystupovaní z lietadla na neho čakal americký atentát. Na vojne útok na parlamentára sa trestá smrťou. Prekvapuje niekoho, že po skončení studenej vojny americký minister zahraničných vecí James Baker slúbil Gorbačovovi že NATO sa nebude rozširovať na východ, aby Sovjetský zväzť súhlasil so zjednotením Nemecka? Len čo sa Nemecko zjednotilo, NATO sa začalo rozširovať na východ. Psychológovia majú vysvetlenie, že keď niekto pohrdá partnerom, necíti sa svojimi sluvmi voči partnerovi viazaný. Záver. Irán a Izrael boli odporcovia až nepriatelia od vzniku štátu Izrael. Irán mal trvale v pláne zničiť Izrael. Nevedel mu odpustiť vyhnanie množstva palestínčanov po svojom vzniku. Ale konflikt medzi Izraelom a Iránom môže mať hlbšie korene. Väčšinu obyvateľov Iránu tvoria Peržania. Je to starobylý národ, ktorého predkovia sa pristahovali do dnešného Iránu v štvrtom tisícročí pred Kristom. Pristahovali sa zo severovýchodu a niesli meno Árici, Dali meno celej rase. Nemecký filozof Hegel ich v 19. storočí nazval najstarším historickým národom. Obyvatelia Izraela, teda Židia, sú najstarším semickým národom. V súčasnom konflikte v Iráne stoja proti sebe dve starobilé rasy – Áriíci a Semiti. Ich konflikt siaha až do biblických čias. Biblickú dimenziu konfliktu zdôraznil v týchto dňoch Benjamin Netanyahu. Povedal, že vojna Izraela s Iránom je vojnou biblických Židov proti Amalekom. Amalekovia boli jedným z viacerých malých národov v Palestíne, ktorých museli Židia poraziť po návrate z egyptského zajatia. Citoval aj proroka Samuela, ktorý prikázal vodcovi Židov Šaulovi pozabíjať všetkých Amalekov vrátane žien, detí a starcov. Možno sa diviť. Bombardovaní škôl a nemocníc v tejto vojne? Samuelov príkaz možno nájsť v Starom zákone, v prvej knihe Samuelovej. Samuelov príkaz som už citoval v článku z októbra 2023. Dolu nižšie v hlavičke tohoto podcastu nájdete aj prepojenie. Netanyahu ešte dodal, že ako náhle Iránci zvoria nástupcu náboženského vodcu Aliho Chameneího, stane sa cieľom izraelskej armády. Čím skôr aby sme prešli zo starého zákona do súčasnosti. Hovorí Jan Čarnogurský, našiel som na stránke pani Gabrieli Rotmajerovej. Poďme na čísla. Vojna na Blízkom východe. Dôsledky už bolo zrušených viac ako 23 tisíc letov. Takmer 4,5 milióna cestujúcich sa nedostalo tam, kam chceli. Straty poisťovní a letických spoločností sú obrovské. Len Dubaj stráca na cestovnom ruchu milión dolárov každú sekundu. A to trvá konflikt len necelý týždeň. V Pentagóne sa už pripravujú na zdlhavú vojnu. Zatiaľ sa predpokladá, že môže trvať až do jesene. A potom sa uvidí. Ďalšia zaujímavosť prichádza z USA. Odtajnené dokumenty spájajú Americký program biologických zbraní s vypuknutím límskej boreliozy. Exkluzívne armáda vypustila 282 800 radioaktívnych kliešťov Výskum k koinfekcii potláča 40 rokov. Rozsiahle vyšetrovanie založené na otajnených vládnych dokumentoch a predtým potláčanom vedeckom výskume odhalilo presvedčivé dôkazy o tom, že americké programy biologických zbraní prispeli k vzniku limskej boreliozy, ktorou dnes ročne trpia 100 tisíce Američanov. Vyšetrovanie odhaľuje vzorec utajovania trvajúci 6-10 ročí, Vrátanie systematického potláčania kľúčového lekárskeho výskumu a vypustenia takmer 300 000 radioaktívnych kliešťov po celej Virgínii s cieľom študovať, ako sa tento hmyz, prenášajúci choroby, šíri. Poznámka k obsahu od umelej inteligencie. A teraz pozornite. Je dôležité poznamenať, že hoci sa tieto teórie o pôvode limskej boreliozy, spojené s výskumným centrom Plum Island, v posledných rokoch často objavujú v médiách a dokonca boli predmetom diskusí v Americkom kongrese, väčšina vedeckej komunity ich stále považuje za kontroverzné alebo nepodložené. Genetické štúdie naznačujú, že baktéria Borrelia burgdorferi existovala v prírode dávno pred vznikom spomínaných vojenských programov. Ku tejto téme sa hodí ešte jeden príspevok. Otajnené dokumenty a svedectvo operátora CIA popisujú nasadenie infikovaných kliešťov proti kubanským pracovníkom na Trstine v roku 1962 ako súčasť operácie Mungus úsilia Kennedyho administratívy o destabilizáciu režimu Fidela Castra. Operátor, ktorý má dnes teda hodne po 70 výskumníkom povedal, že jej najpodivnejšia vec, ktorú kedy urobil, bolo zhadzovanie infikovaných kliešťov na kubanských robotníkov na cukrovej trstine pomocou transportných lietadiel C-123. Tie lietali na nočné misie, takmer sa kľúžúc po hladine Karibiku, aby sa vyhli kubánskym radarom. Po návrate z Kuby sa u operátorovho štvormesačného syna objavila život ohrozujúca horúčka, ktorá si vyžiadala pohotovostný chirurgický zákrok. Jeho veliteľ z CIA mu poradil. Spál všetko oblečenie, ktoré si mal na Kube spál úplne všetko, čo naznačovalo obavy z kontaminácie. Nasadenie bolo nakoniec zrušené, pretože podľa operátora premenlivé vetry na kube stiažovali presné doručenie nákladu. Pár slov na okraj pre kontext od umelej inteligencie. Tento text pravdepodobne pochádza z prostredia investigatívy spojenej s knihou Bitten od Chris Newby, ktorá vyvolala v USA veľkú debatu. Hoci sú dokumenty o operácii mungus a experimentoch s kliešťami známe ako projekt 12.525, reálne, prepojenie týchto experimentov s vypuknutím epidémia v meste Old Lime v 70. rokoch zostáva v rovine hypotézy, ktorú mnohí biológovia spochybňujú. Tu vidno, ako umelá inteligencia ochraňuje svojho stvoriteľa. Poďme ďalej. Irán varuje Európu, že za mlčanie pri útokoch USA a Izraela zaplatí. Má byť spoluvinníkom nespravodlivosti. Teherán ostro kritizuje postoj Európskej únie k vojenským úderom. Irán varuje Európu, že za mlčanie pri útokoch USA a Izraela zaplatí. Má byť spoluvinníkom nespravodlivosti. Teherán ostro kritizuje postoj Európskej únie k vojenským úderom. Krajiny Európskej únie skôr alebo neskôr zaplatia za to, ak Európa bude mlčať tvárov v tvár porušovaniu medzinárodného práva, ktoré predstavuje útok USA a Izraela na Irán. V rozhovore pre Španielsku televíziu TVE to vyhlásil hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmail Bakai píše TASR. Hovorca iránskej diplomácie varuje Európsku úniu pred mlčaním k útokom. Bakai označuje útoky Spojených štátov a Izraela na Irán za nezákonné. Európska únia a štáty Perského zálivu žiadajú dialóg a diplomáciu. Obe zo skupenia chcú zabrániť Iránu získať jadrovú zbraň v budúcnosti. Irán raketami a dronmi útočí na izraelské ciele, základne aj civilnú infraštruktúru. Tí, ktorí zostanú ticho, budú spoluvinníkmi tejto nespravodlivosti. Ak Európa zostane ticho tvárou v tvár tomuto porušovaniu medzinárodného práva, skôr či neskôr za to všetky krajiny zaplatia. Žiadna členská krajina OSN nemôže byť lahostajná, vyhlásil Bakahi. Medzi Medzičasom Európska únia a Rada pre spoluprácu arabských štátov Perského zálivu pritom vo štvrtok vyzvali na dialog a diplomáciu pri riešení krízy na Blízkom východe. Zároveň zdôraznili, že krajiny Perského zálivu majú právo brániť sa proti útokom Iránu. Ministri zopakovali svoj záväzok k regionálnej stabilite a vyzvali na ochranu civilistov a plné dodržiavanie medzinárodného práva uvádza sa spoločnom vyhlásení tejto organizácie a Európskej únie po videokonferencii ministrov zahraničných vecí obok zo skupení. Dohodli sa aj na spoločnom diplomatickom úsilí o dosiahnutie trvalého riešenia, ktoré zabráni Iránu získať jadrovú zbraň a umožní iránskemu ľudu rozhodovať o svojej budúcnosti. Spojené štáty a Izrael spustili v sobotu 28. februára koordinované letecké a raketové údery na iránske vojenské a strategické ciele. Irán reagoval masívnymi odvetnými raketovými a dronovými útokmi na ciele v Izraeli a na americké vojenské zariadenia vo viacerých krajinách Blízkeho východu. Terčom iránskych útokov je však aj civilná infraštruktúra. Odmeďalej Krátke správy. Americký prezident Donald Trump vo štvrtok oznámil odvolanie ministerky pre vnútornú bezpečnosť USA, Kirsten Noemovej informuje TASR podľa správy agentúr AP. Prezident USA uviedol, že namiesto Noemovej nominuje na pozíciu ministra pre vnútornú bezpečnosť republikánskeho senátora za štát Oklahoma Mark Vaina Malina. Trump to oznámil na svojej sociálnej sieti True Social len dva dní potom, čo sa Noemova zúčastnila na vypočúvaní v kongrese zo strany členov republikánskej strany ako aj demokratov a bola vystavená ostrej kritike. Noémovu plánuje Trump podľa vlastných slov vymenovať za špeciálnu vyslankyňu pre štít Ameriky, teda novú bezpečnostnú iniciatívu, ktorá sa podľa neho zameria na západnú pologuľu. Ide o prvú ministerku, ktorá odchádza zo svojho úradu počas Trumpovho druhého funkčného obdobia. Jej odchod je završením búrlivého pôsobenia vo funkcii, keď dozeral na sporné presadzovanie imigračného práva, ktoré vyvolalo vlnu kritiky protestov a súdnych sporov, píše AP. Najzávažnejšími boli incidenty v Minneapolise, pri ktorých príslušníci imigračného a colného úradu zastrelili dvoch amerických občanov René Gudovu a Alexa Pritio. Niekdajšia guvernérka Južnej Dakoty bola kritizovaná aj za spôsob, akým jej rezort minul miliardy dolárov, ktoré mu pridelil kongres. V jednom kole teraz zhrniem to, čo sa stalo za posledných 24 hodín na Blízkom východe. Aj u nás. Fico po výrokoch ukrajinského prezidenta vyjadril solidaritu Orbánovi. Irán údajne zasiahol americkú lietadlovú loď. Puchovský sa vzdáva, čo sa mohlo odohrať za kulisy. Známe meno v oblasti samozvaných bojovníkov proti tzv. hoaxom končí v čele vlastného vlajkového projektu. Novinár Tucker Carlson, ktorý predtým podporoval Trumpa, kritizoval útok USA na Irán a nazoval ho absolútne odpornou zlomyselnou vojnou. Trump v odpovedi nazval Carlsona nedostatočne inteligentným. David Gilmour, jeden z troch kľúčových tvorcov Pink Floyd, popri Cidovi Barrettovi a Rogerovi Watersovi, oslavuje 6. marca 80. -ku. Susko odhalil pravdu o vyšetrovaní daňových podvodov, korupcie a ekonomickej kriminality. V verejnosti je dlhodobo prezentovaný názor, že Slovensko je rájom pre podvody a korupčné kauzy. Minister spravodlivosti Boris Susko však tvrdí, že takéto tvrdenia sú výsledkom zavádzania opozície, odvoláva sa na správu Európskej prokuratúry. V rozhovore Takera Carlsona s Jeffrey Sachsom odznela otázka, prečo 9 miliónový Izrael núti USA ísť s ním do boja proti Iránu. Jeffrey Sachs sa vyslovil, že hlavne nie je legitimný dôvod viesť vojnu proti Iránu a konštatuje, že s určitosťou ide o vydieranie Trumpa Epsteinovými dokumentami. Tucker Carlson na inom mieste spomenul fakt, že minulú noc v Katare a v Saúdskej Arábii boli zatknutí agenti izraelského Mosadu, ktorí plánovali odpálenie bomb v týchto krajinách, no a samozrejme podozrenie malo padnúť na Irán. Toto sme u nás v mainstreame, ako si nepočuli. Za mňa na dnes všetko, luče sa duša. a počutia Dopočúťam nedelu a vy, kto ste vo svojich schránkach objavili rozprávku, vedzte, že začíname produkovať aj rozprávky, Tie pre malé deti, nie tie, čo nám hovoria politici. Viac na budúce.